ذلولو ورسلي بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم زرلو عزت منذ رسولت من قسم کڑا وزرور احسام اتا تو یو حصہ کی بیانت اس بات توحید تو در ایم د تزجیت برسالت رسول صلی الله علیہ السلام در ایم کی جہاد کی سبیل اللہ وزرور ام کی انفاق کی سبیل اللہ دا اولا حصہ من قسم وزرور احسام اتا دغه او کو هغه څنګه څنګه کړو صاحب خلا په خاله په څلور وايي دغه وي او امر وي جواهر وي خانګوي چې تاسو یې دې خطونه کیږي او خلق قبول شي مارسوکا نو اول باس د بیاز تعریف دی کتاب او د بیان د فراخ او سلاصو تهفصيلي اولله ډله د تقیانو زه ممنانو د هغوی پېنه شيپتونونه ایمان دغیر تقامت د سرلات واوم ماه ضنااخ اول قیزهه د چېغا الله کاکوومري اوغوی پېژ دویم دغزه خوشحالتو پروراونه نو کله په په ځل د سړی خوشحاله او کله په مال باندې نو ځکه څنګه مې سوالات روافي او د مال نه اي تو مال انخاخه روافي دارنګي کله چې سوالات نه فرزي مرادي من مال زخناومن چقون نه فرض دې کزاغي نارمي دې ضمان دي سرورم ایمان ثم ما زه له او ماغونله من قبل باند في فظم ایقان لا د شي پهتونو سر منځ تاس دا شو چې برغیر داخ نه کار ل کېږي ایمان به لري ایمان دټول آماررو د قبل شرته یو میونهبلغیر او ما نوکت و چې ایمانبلغیر دا ب سر دی د کاثر رو ټول ایمان د مشاه دی او د مامانو ایمان دا د غیر ایمان دی امتحان امتحانو پره کې چې تاته جو دلته و و چنااست نو هر سر جت دمونډ ووي د نو لا د نخواته که د الله کا ز کا زمت ته وګورې پهسترر غ باندې نو بیا به کوولې خلافې زر کا لې بیاومل کې پلو مر کیو مونږ نه کی جته وینه مغیبات میضان کښو باغی با خدا باور کوي کدی کی وټ کاټو ایمان ته وټ کاټی نو به په کال غالي چې دا شلو یا حسکی آوا خوشاله شي او مال او دو بزن باندې نو دا غړې ذکر کړو وغ از خیر دا, با دا, او با دا, دا با و ل channels دا کای او ایوازات و ل channels دا خلی غاز غ یقینون د ماون له ایغای جالی مان او جالی مون او جالی خیرات لا لا نخلی او زکات نخلی کی دا الله ریانا کلی او مون زلا نخلی کی دا الله قری کر دی نی او ایمان الله کم ایمان ملے شه ذا الله بیان کوي څو اږي با امر تا خويله ختمو لیک زکرہ قران شه ذا څومره بیرت کړي ابو جاهر پې پیدا ابو الاحف پې پیدا زه کثم کړه اوارا زارب مصران حاضر یجیبان هغه به ډېر خو پې پیدا شه ذا شي کلامونو شی جوړون نود دې ټول نوڅي او دنیا کې بساله څوک در درکې دنیا کې بساله افسر او څینګ در درکې دنیا کې بسې یو بحثړه نه نه نه او بلا اخرت هوی او کېلو ندی نتیجې و قیامت کې او بلا اخرت هوی او کېلو نو زه حکم اعلان کوم چې دنیا او آخرت دنیا کې علا دن آخرت کې هممل مسلون بل وډلهد په خلاف چې عدمې ایمان مجموعز خ شو ان الذي کافرون ش ان اوم لا ی مونه ب نه لا ی مونه دعااضل کتابي کل کتاب لا لا یونه د متخنا المزيد ابن النزول لا يؤمنون بما انزل اليكم وما انزل من قبل لا يؤمنون بالاخره يتولى سره و نزاو مد مول الخبائث تتولى رزائل و قبائح كل قياده من ایمان دي من دنيا کی جیسے سمرجند عمر ایمان لمنداؤں کا په دا تاپ خوم کو نه د ځان په خیر د بل چا مکل په زدي ني پنجپیا به لپیا به ل ته و ن ځان سره و چې ایمان دپاره کم کتاب دی راضې چې دا ایمان کتابم پ کو رب به نهنا ش نام مو ایمان عام نو را کوم د شیعه شیعه د پنځکی کتاب بلوچستان بلوچستان کلیله دنا زورا دي زنجاني ملخه پرخا شایعو بلابل څنګه راځه نا د دعوت فار هم قران کریم اقرا بسم ربک الذی خلق ولی خلقات اقرا بسم الله د کال دی خالق او تلمان د خارن مولانین نو چې مولانین او به ست دعوت شروع کړو دروزان وړه دي دې دې دې کار د نویې ته دې زر کال کې مونږ ورغو په تا وړو لګی سری دې چې تا ته مووین چې د دعوت کتاب قران دې نتاوت او تا چې کوم بیا باران شا دا زمز خ دا نه داوت نو نور غټې ما نه راي چا الله به دوتهته وای یخ او والله توک مون سپې کولشه ما سره خبره مه کوو ما سره د د د خبرو ح لڅومره چې زور په دیبان استستاافکه کوغه ک راي دا ډېره وړه خبره ده تا ډېره کمله رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تو وی دا الله کا باغ او نفسہ قالای کو المؤمنین ته ځان علاوه کوي چې د ایمان راوږي ان لذيمنو په دا حدیث یا صفه دا غم ځان علاوه کوي چې د دې کې ثابت دی ایمان راوږي په دې کې ثابت باندې چې خفه نشي غم جن نشي او دې ته تیار نشي چې مړې د پړې آواز شو او یو کمره للا چې ځسان د کمرنه وغزارم چې داخل کولې د قران نومه وی لایه وته نو توبې د پیغمبر علی السلام شي او کلی دې په لو خپلو فارمولا خور کې پر خور او خور دا وسړي نو ستاسو څو یو مږدېګي اسه ځان لسه لزان دا لاس ور زور ور کړی زموږه شخو القرآن او شخو حدیث کې شخو شوق ول ازل دی شوقی نه اینجا دی شوقو خبره دا دا نمونه دې چې درو جن نمونه دې صفاتو له واچې دا کار ټول جهان کې ستا داوود دتیشي نه رن پیغمبر کونج شینه د بر خبر مرزا دې د انل ما ده نه جوړ چون چې په خبر کې نه لره خزه پیږي به هو او زمانه ر قلم دیږي ټول ګر ګن لو يتلاق الدنيا کی ایک جگہ قربندہ بازار کی گرزے اور تنوی تلا اور علو پاکستان دی بھی کیڑا طور کا عز نواس واخود افتائی خبر ہے کہ تومرا درنا درنا درنا درنا بے درا والا اللہ زما قدس زمین کی زما زما سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہی اللہ کو باخر صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے ورال وللاکدم روډ کې کتابو خصوصانه وایي ورته اجازه مصرفي ياري کې د سياله ويسټم زمونږون دي بيزياراته زمونږون دي پازکاته زمونږون دي چوتي زمونږون دي رازيل زمونږون دي سپک زمونږون دي نادار زمونږون دي ناڅیز زمونږون دي غرو زمونږون دي کومرهان موږ په روان لاس لره د دد نه جووريخد د کاي د نمونخ دد نپ قیمت ووي کا ل پول خ دا ماه خبره خولوې نه دي دقانون د تبلی غ اودعوت نهډېغلتې دي ما خبر خو زهجنهې زهکه را غقیمت چې زهېګ شما نو دا ې کنظل او خدا ست سويته د کټه دینل وځي چې زوالان به یې راته وځي زوالان د تسیم قلم دی تسیم مونی واس دا ټول د سپونو مته ری زدارې څولې راځي خیندان به تلبي دا د ژوند بتل دی دا ستر دی ادم د اسما کو مزبان دی زمانه څو د تورک چته دی د قران په مزبان په لیدا الله په مزبان یا عمر واخی خرج ای وا چې دا څوک ته انجرا غلی دا تعالی کوي ا قرآن کریم دا وخت خپخه کېمو زما په نظر باندې دا ډېر زړه نه خاله لا یؤمنو ابو جال مخذ المکر تب سرین نصام رسل اسه مې سما فرعون لموسا د فرعون له یو وغدا قرآن نمان او باید نسلول ان المنافقین تیترک الاسور من هم زمان او تیر زما زمان او تیخولم را او تیر قرآن کنگی دیلی او چی کل دو دیمی صداق رازی او تیبی بوری پسترگو من دیبوا هی و هی و هی دو منافق با کنی دو مره لگی دیگی کن تیابو جاہنا زیاد اغوش برمايوه اهلا او رسولاك فيمونزكا او و دانان اكافر او راجل ما او اون في رابعه امي ادارات او دارا شتوكي نه ديران او ديران او ديران وانات او ترقين او شو قروباتا او قلتاكي امو او داريو قننن مان بانزل ازيما نهو او ديراش نه ديران راجل تي احل دم راجل قوية دم راجل موم باندې څه څه لازم دي موم باندې منډه لازم ده موم باندې راسره دې دي لازم شو به موږ هیڅ بو خراب نهږي سر استاخه بیمار دې تراډول ورډ ما چې دا هغه دې پاره دې صفطونو یو دنیا کې موږ دې جوابي سوالو دائم آزاد یې دره ما ډل مسلمان او وړو کافر د دې شي په څونه ډیر خپل او کيار کی اسلام ته د منافق بلا سړی زرا رسې نه لې آ دې شه مه رږي رضې الله دې رضې الله قسم چې نه شه دې ولاء کي دې اسلام ته ديوله تاوان د امریکا نن له چه دې لري د جرمن د درس له امریکا په ځاګه مسلمانانو افغانستان کې کمونیست کافر مسلمان په اړه نه دی او مسلمان مو ټیرو زده ولر الله نشته دا په ځان باندې ګلب له نن ډېر شرفق یار خو یار استی چې امریکا کوم کارونه کوي چې انده یا اس کو چې دا ته را دې راځي د دې د خپل <سؤال> دا لا چې چې ته نشې معنی زره تر دې دې لذت دې دې تر دې دې وانتصرې شي ولاقو برشل و لق موکه ولا تاغول جاوکه ولا و مسی لكن لاان د بجه زیات کارته مان لره د خلګان خبره او د بیا سر منه م لا سبسونه دته پروو او زه قرارلارې زما نه نو په دې وجه باند زما په سبق کوې رانیا زیات اورانیا جاال چې بیا بیا و بیا ژیم چې دا خلکو م شي دا پولا قران دانيږي په شيراف وروه وران تفسير ده يجتني يجتني وي اوچي کيوي دارنګي اوس د دې د پارا مثالو نه غوالي ولا الکل الذين اشتروا ذللا تبيل مجا و مارج تجارتهم ديب دغه کل سوداګره کي گتا و نپړه تا نه چوکتا خوش کاو جون بارولار مولانا چلا یار ته کیسه شي زیراب اقړو او دې وګيږه تاونه کړې شي او انسان ته د جوجوه هرګي کوم غزالي ني دغه شهري ځخ زاليني ورسره چې دا ش خزانيي دی موغوخه خزانيي ني یو د بدن دی چې دا په کيلو فوندونو باندې کوم دی دره سان لري په کيلو فوندونو باندې ګنڈا سنگ ملتان لاهور کی پیښې وګرځې چې د ایسایری خوشیږي دا څلمنډېون 15 صوري کووارکې اله لاس ګوتې خوشی پنځه صور څوارکې چې مازه خوشی پنځه صور څوارکې چمبر خیال اس پیر کې او باډيان ډاکټر څورطواخلی جوړې توچا او غټې دی ویلا چې چې داغه دلته مړې خدا نه دیه قیمته تا تاسو سره ایمه ټول <سؤال> د مور نه دی په ازای دي جوړو په تاسو څنګه کو دا سربند لږر کوم خو دا خو زه نه و سومر کې نه که در کوم دا وګون نه نه کې نه ديږي چې نه تاسو نه و در کوم ور کې نه ديږي چې نه زنګ په 35% داسې دیږي وروډه ساتنه خو دې خپل ما دغه خبرونه خو ما دې لا دغه څه وکړ ووست په کار ته و لګیږي چې ولله اللهم نورو بیا قیمه دی کوست دې ما نه ترسني کوست دې شرم پاکستان چې درکې حاضر هوې دې سیاست لري نو باسه زکه رسول الله صلی الله کہ زہ چا نہ دا دو کریم سیان اللہ واقلی دا جو سرگی او صبر دوکا مقابل ہی جنت دے جڑا ہے ہر انداز سری دوکا جنت دا وڑا خبر نہ بلا نے نعمتوں دا سر زل جو دا عمر دے دا عمر دم رقیمتی دی دوستاں قضا کو کلو فونوں بان خرچے دے پاسه عامه جو وخت پډېر د مکر موتاثر به یو ملتونه یابم چې راو کړی یا هم بیا فاصله کړی خو ځاده الله پر دې چې دا مفترق کړی نو چې اوسره ټول عمر ته دې تیر کار چې دا عمر خراب کار او بیرا دین انه او ذات لارښو دې دې لار څو مثال نه دوستان بازار لړ <سؤال> سره لای <سؤال> شي هیڅ سره دی ملګلري او هغه بیر دي ګر بازار بازار پلارم پلانم لګره مورم لګره فوجم لګره بچوم لګره چې تم لوړیږي ځانم چې ګړه ګورا برستل زاراو دي جاي چې لارس دي مانګل بچي تور ګمټو افې ته دې تاسو ګمټ کې ځان تور وړت کې ځان او الله شیلې زوړی تعریف ریزم په اساس به کویږي تور وو مت په تاسو باندې اچراکی او کالنا زاشي بچي چې راو دا شین راولې لاغو تی رغب پشنو مو ته ملک زاده ستوښيږي دې چې یا کا دا برستنګ جوه وي دې دوده یې چې وي خو زب مو ته وی راشي او راشي بېڅې بوله مندني مون پلاننګ وکي راوړې ده بوله تور مون غټ راوړې وهلداږي ته څو قیمت نه لګا او یا بازار را دا څळ्या څळ्या دې ته سره دې او ټټه دې بازار ته ته تا نه زابون د خپل کو بجرايي نو کو په عمر دې ابس شراب کا باب ا تم تو بیماری خدا دے کټ کټه تدا عمر گزار او کنا دنیا دي تو ګړر مته دا ماراد لاله امریکا لاله سعودي لاله او کابل لاله بلاله نو په دې ستر سروبه دي ګنګټ وافس دا ټول دنیا چرا ونده کې دیو سیک نو عمر قیمت او تا په جوک حالت کې او ترځ دیوگا ته ګنګټ میځه لري نو وس دا مړکی یو زی بظالم خاوري بیره خرتا کوم بل عمل کو دې ان شي اغه عمرن کې کې څو ربګار کو وترې تا تاسو کې لري یو عمره بس تر بل ته ګنګټ اسی او جراتی څنور کار مې شي کوره نو د دا سو داګری با کړی وه زو چېواو ز ملغا لري د خزانې دی نو په مه ده اوس پېپ شو که نه په مه چې هم تیاه پې دغه سبا ده به پتهول کې پور کالم تیر کړی او کالم تیر کړی او دا, دا ورځ تیرره کړی بیا پته ول کېږي چې کوم کوم خزانه راه زه به آ و په مه هې مباهغا سړی ده پهماهو وای په مه د هې جاه کو په ما کاو مو سر اوس مثال بهلی مثال کې لږ ټال معلووي نو ځې ځکه او درلی یم نو مثال مل میلشاباشاشي ش به دااړه یوه معه وررک لوغاو کو یو معه ور او دګي مې ورته مثاله هم مثال د منافقانو زیاد صفات ذکر لګیل او شل قران څخه به د کافور سره مګاو صفات د دې منافقانو د صفات رسول الله صلي الله عليه وسلم سره کومه مسئله لږه تا او کا جنا و شان د صفات د هغه سړي چې بل کړی او خلق ورته ناشتي و هنار رجال قائدون لیکي د ماج په لم ماغا اتمه او دغه کله روحاني کی داور ما حول د مستقید لره زهب الله بنوري هم یو مانانګا د به کوم به کوم به مثال لما ناطقانو معا محمد اللہ محذف دے کامسلی اللہ زیستاو قد نعرہ پشاند آغا سریدے چووری بلکری مراد کی پیغمبر دے و هنار جانر قائدون او دلتا خلق و تناشتی نو عجیبہ کلام کل قرآن پتشبیع که دا مشباہ سرا فرعہ ذکر کئی او اغا صلی حضر چې چه او کله چې کلتی مشبه دیه اصلی پیغمبر ذکر کئی که مسئلی لزیستا و قد نارا او مشبه حضر کری و غنا رجال و قایدون دائی حضر کری دی نمانای دا دا مثال دا منافقان و دا پیغمبر علیہ سره سرها پشاند اغا صلی دی چه ووری بلکڑی و خرک و تناک وی گوی لارم بولی تاو دمشی گرمشی دا تول بولی فلم ما ازاعت ما حولهو ار کلچ روخانه چی دا وور مانسی سمائی ما حولهو ما موصولم راگلے او موصفم راگلے دے او دا ذرک یا سفت دے او یا سلد اولا او دا مقل ده. او فاید کم ده دا زمیر دور ده. او ار کل چی روخانه که دا ور او او او الازی اولهو او او او مستخدر دی بلیم که چاطر دا مقل به یا هاشی چه چاپیر جه ده دینا، لگه مستوخد نا چاپیر جه موم و صفا مخل او چه آ آ لازمیشی نو مانا ادا ده چه موم و او فائل جه کم ده ده دی ام دا ما ده لیکن ازاعت والی مانسته دو وجه ده تابیر ده ده مانا پا امکنه و جهات و سره نتاچه کوم ده ارکاله چی روخانه شی آغا امکنه او ها جهات چی آغا حق ده مستوخید نری یا فائد ده میر ده نار دی او ما زائد ده او پو محل ده نصب ده على الزرقیت ارکاله چی روخانه کی دا اور حول د دې مستوقف ما زایید دي دا دغه ترکیب او د پکی نو صحابه الله د نورهم په توکو کې الله پرناسر دي نو اعتراض راغلی چې دا جمله شرکیه او فقر ما ازا دا ما حوله دا لازمه ده وجر ته منځ او دو د جزا کی وجد د سنت ضرورت ده مولازمہ پکی نشترے دا سلازمہ چی وور چاپی ریال روخانہ کې نو عدلاق آک بودھا پرانا سر از دین اوکا دا جزا تے نتفری کې نو علماء جواب کئی چی دا جزا تے پی تفری شویلہ جواب کلما دے و سببیت کی ادعائی دے دا دا سی دے لکے یا سڑے ان کان وی مالن حجج تو ک مال مال آزاد زو زو حجکم دا څه لازمه مال په ایذ علاوه نه کوي و ذا حج شود مالون دا څه سبب به معنا کې استعمال شو نزا جزای ته تفریق را نو په دی و ځ باندې تل څه فلم آزاد ما حولهو ذهب الله جنوره وودلو کې الله کا پرانات او زبینیته نارې همونه وایي اشاره دې دغه چې نار کې معزز هراق دا او نور کې معزز ازاحت دا نو هغه فیضې لاړه او غزره ارتفاعي شویل دا یې یو کلام دی د قران سره هران شي ظهابل الله بنورهم خدا سبب کې دې ایو ارکل شروخان شي یا روخانه کې داور ماحول زمستقض دا نه نو الله پاک وو نه بودل کوي پرانا څرذ دې نه د دوه دو جنې کوي یو د دې ولې نه کوي چې الله پاک جبار مهد جباریت کوي کله چې د سیاذوال وانه هیڅ څه دا زمستقض داور نه نو الله به مہر به جوابیہ کوئی اوغه فائدہ کی واه ذھاب الله بنورہم او یاداده چې د دنیا سره ولګی ذھاب الله بنورہم قیامت مرسو او وختي فورسو دی ورخه ما حول د مستوخد روحانه کو او اخیرا دا ور به یو د تبابدی کیو دا بطی کاره کینا زحب اللہ و ذنورهم دا جل پرل اللہ لکل اور پولا خاتم شو زحب اللہ و ذنورهم دا ماناوہ و سرکاهم فی ظلمات اللہ دا یو ماناوہ او دا شن قرآن تکڑو حام مفسرین دا مانا سی مصرهم سفت منازقینو او مس لېست او قذناره په معنا ل نه سره دیجمعې او خوشت کلذی لې خااضو جنس جنس ته ز د کی افراد کېږي افاز سره اعتبار شي نو مسلو هم که مسل لې نسته او قوناره مسا نو جاقانو په شان چورې بلکړې څلته وو هناري جارو خایجون ته حجت نش کړي اعدامات ته حجت نش نو مثال د منافقانو صفات د منافقانو مشاهد د منافقانو په شان د هغه په سامنے چې ووري بلکړې نو چې ووري بلکړې نو فلمه عذات ما حوله رو ارقل چ روحانه شي دا امکنه و جحاد یا هرگل چی روخانه کی دا غور حوله یا شیعن حوله چی چاپیر دیازه بیه مستوقدنا زمیر دا مفردی ولیو تا راجی که اللذی جمع و جمع قطاویل دا جماعتون سر واحد مانس کیه او کلو تا زمیر دا مفرد راجی کیه زہاب اللہ او بنوری ہم کی زجل لحاظ کړی له او ماحول او کی ذسود دی لذیز دی الله پس کړی له نو ار کال چینو خانه کی داور دا ماحول دو مستوقد دی الذین نہ موږ ووته کی الله قرانا سر زدی یہ یجل راشی ایام ورد جپاری سی وای او وجد ملازم سببی دا ادعای دا, دا دعوی دا وای کړي د پدی باندې او دا کی یقینا مثالهم کا مثال لذین استوقد نار او یا چې کوم دی دی دیکه به مثال رسول الله صلی الله علیه وسلم مراد ده مثال د دې په شاندار خليې چوري بلکړي ماکا کې وره بلکو فلم عزاد ما حولهم نزحب اللہ دنوریم مدینہ منہوریل راہ ہے قرآن کریم راہ ہے دو قرآن میں سال دو بو سرم برکی باران او دو بو سرم برکی باران چی یو گٹھا دو یو تاوان دے باران چی پخصم کهوشی گلی لالہ ذرغو نا کئی اور چی پخرا کزم کهوشی درب وغی و کورنا کزم کشی دارنګ ور کې فیض او ثواب دی په خلیه په کېږي رڼا د پکې خوشالای دي کو چې کله ثوابي لوبه شي زره بکې شیا تباکه قران ومنداته دی کله چې سړی بیمه او د سچ رڼا را کله چې بیمه را نو د سچ اس کر دی او ور دی کله چې په خسر ډبانې وحید مسلمان ګلزارا زرونه کوي منځونو د شنواورو جی او خوشاله یو نه کوي او اسانه قراتو نه در شنو تدریسونه داتې پرخه کیږي د ایمان نه د دې او کله چې دا نهي یو څو چا نخرا تا واښه تا پر بولیا تا او شګوی خرتو او غیتو او پر دې خزاوخه لا خزانه دیږي نه کول کله او ګل کله پر دې ډوډې مرگم کهی دردم کهی غمم کهی داپل بلاغانی کهی زهبا لابی نوریم نو رانایتی لرک را قرآنی راور د مکیه د کاثر و نو مدینی لرارا و ترکه هم بی ظلمات اللہ اکشیرون لازشن قرآن شیف او دا تیاری پر رنگون و رنگون و باندی یو خود جا هل تیاروه دارنګي دا آزاد تیاروا د کوفروا دا د مرګ نه رسته از ظلم مسلمان د یوم قیامت غنفاق تیاروا وترکهم فی ظلمات لا یثрун چی لذل نشکوې دا لذل نشکوې نو چی لذل نشکوې اوول ما وي زذهبله او دوری دا جواب دے د د ال <سؤال> عت جواب محزوف دی ف لما معلو خمدت و خم ن او دا زاحبلله دوری یم دا جمله مستالفه ده واقع ده جواب د سوال د سایل ک ما باللو هم شې حد حالو هم بظ سلی حالت تے کی کی حالت مشابه دیدی سارا نو دا جملہ مستالفہ دا زکہ فلم آزاد ماحول او خمدت نہ رہم فغو متحیبین فاتف حیران او دارن متراضین او ظمر بانداستہ وتراکوهن فی سلومات اللی یشرل للیشی کو سوم ګوګ مون هم یول خبره په وګونو او درکیږي ته او رېنشي کوله ګم دا چاڑا نه نه ګونګې وګ مون خاګره په کله کېږي دا چاڑا دې خبره نشي کوله او لار تستور ګل درکیږي هم انده وروندې فوهم لا یلجعون دین را دې لا یرجعون من الكفر لا يرجعون من الارتداد لا يرجعون من النفاق آو یا لا يرجعون بیانی شرات میدی دنیا تا لا يرجعون مطالق محضوب تے لا يعودون الى الهدا مخصر سرم سار اولائف الذین اشتروا زلانت بالهدا لا يرجعون الى الهدا بعد انفاعوهو کانه چی ہدایت خر کړو ده دې څنګه راګر دي يا لا يرجوون علي الذلاله بعد النشروا ها چی کړه ذلاله تخيس او لایك الذين نشروا الذلاله لا يرجوون عاد الذلاله او يا لا يرجوون مطلق فازل فالاسلام يا تفسير په نشر بینا فدی باندي وجد شيبي په تمثيل کې دا مسنبا دا دره ذحبل دا الله او نور همنا مراد دې په منظر متحييرين ابو دي بگو جاب دي نه چتنا تکي مكانات دې ملاړي او ترنګي او هميشه دې په ديږي کې باسي دي نشي ولا يدرون يتقدمون متاخرون پدینه کوي چې مقصدا له مقروص الله سم مققال دي تلار نه سم روسته شاته تا کارو نه خرمان واپ کاي به واپس شي د کم جانا چې را ګل دي دي زی ګړون څړې لري د لارې او ګم چې د سوال مشي کوله او کول د خلف او واه ناوري چې په دې ستر کې ان ده په دې بدلې وی او چې ګون او خلکو لارن اور کا شې د پکملار لارښو او چې ګون دی او په دې لار راځو په دې لار راځه کوي او لري سمون کوک مون همون په عمرای ار کله چې دین سمې دې او که څه په تقلید سره هم باکي نشته دې مسمون دای تر مخ کې دې او بهر است نه دارد بیا کو مستحید کیږي اول بخبر عوري سنت مقالد بشي. خبر عوري تقليد دا خبر اورې د قران او سنت مقلد وشي ترڅو د چانه خبر اورې دلیله مداغه تقلید وکای بخاري ولې خدي چې مقلد یې ما فدی نهایت شانه حدیث کړی مسلم ولې خدي چې مقلد یې ما فدی نهایت شانه حدیث دا د عامه یعنی وهج بخاري خلل چې مقلد نه پات شه بخاری خلا خ ده او نه پ ح شته چې بخاري خلهمیانې و نو زه مقابل اول تقلید دی او بیارووس ته به نظر کوي چې دا خبره سر سره تېې ده که نظرهېې بیا به ګورې چې دا حبي ضیفهه دی که قو دی که مشت دی که مجممل دی که معول دی که بله بالا ین د شپې څه انواذ او موضوع مذارید کی حدیث یې کیو دی چې هغه د جوړ دی او د قران سره برابر دی او رسول الله وي ماده د قران غون دی بل شمر کړ شوی دی هغه خبره واحده او خبره د یو کو متواثر دی او کو مشهور دی هغه حدیث دی او صحیح حدیث دی او درست دی او جوړ دی دا موضوعي په کې د کم نه نارغای دا وړو کیا په کې د کم دییانه راغی دا ز په کې ح ټول ټولي خو دا او د تفریض په ه په ای غ مه شو مولا ځان ل سره ملاله ځان لتللا خل دی په غمون اخه مقعالید مشې کو موقعال مې هغه چې د فآ معنا په ډا ت ټولي دنیاې یو مرا کړي او ته د پلار رونیټورته مخ پ کې یو د ته م مې زام مقالیدنه مې او چې دام آیات ووې او دام حدیث ووې دام آیات ووې او دام حدیث وی. دام حدیث. او که ته زیپ پدې لا چا ویلې چې زو mulaqono وينې د mulaqaba را ملمنن ما باندې وری د mulaqaba را من چې ځکه کافر کمن کافرې من چې زو مقالید شوم په هیڅ به خبره کنه پويږي الله پوي کا اټو کې د تکایل دا لاندو فرخه راز نه دي لاسه ته وي نه فرخه اړ دي وکړی ته فاصله گیدړوبو يو څه نه وي د څور له sene ما ته جلال باد کیو نه ته ما زه په مینه ما سره په سلو کې مانم وی ویل مستعیق وو قاضی چې وو قاضی ته ځو اصول او مسائل دا په لا کله خطا کیږي او کله او چې خطا شي بیا وځري چې رساله شي وځري تو تاسو پر سرنګې د امام باعلي رحمت الله علیه که دا په امامي سقط ني شي امام محمد بن شي امام جعفر او حسن او شافي او مالک بن شي کده سورسه می سړي ملاګي به ني شي ا ول اجرالك الخبر تاسو لو تر ګاري زات نو نظر دغه څه څه زانه اکري تکريسي کومه مساله جوړه کا اولی <سؤال> که چه تخلید دخولی اغرکه تخلید دخولی اطبایی خرمخه دا تخلید خود عربيت که لیو برطه که مهدان دکا ویویتا که ویویتا که اسمان دارا برطه که از او خطو دینا تکلید ده کتاب ویدی ده او سمو دی ده چا ده چاک کفر ده ده اغشا شاید خوران پروتی با دیده ده قرآن که رازی اعضت تخضو نو یو درې دي بل وی درې توره دي دا چې قران منکر دیو که دا زو قران منکر دي تابته چي لږ ځان پېتا برائے خدا شو عادت ته کو ځان نه مجاد جوړ تا ځان نه نه دي تو دي دا چې ولا اچ کی لاګي دي اچ کی لاګي دي دا خالص خو هغه څنګه دسان دا زیڤه دی دا د دن سپا زړور په سپا رور دی په سپا دارو سم نه تا کي بده 10 تا وي سروازي دي کوي داز ملاخ بره کوي ته مجا په خفر دي باواله تا کافر څوک چې د تا خبره مني هغه مقالي دي هغه نه دي چې ما مني کوم مني هغه کافر نه الله دې دې رحمان و رحيم دې زړه نه نه لي مولانا اضایه احتمال لری چه مولاگه ایمان با ایفاق سرو که نمه بیخ مولاو اضایه احتمال لری چه خطاش شوی داغه ایستیاد دشپی امود و رجی مور مام من اله دشمنم من اله اصطا مولاتو بلاتو زمانم زستا خبره او منم اضاقونم اصطاق خبره مسلمان شم اضاقه خبره کاتره من لن تسی انصاف و کاتره تاجغل یه ناس کم اخوار انصاف تاریه و میریمان دا ټوک یې تکای زان د مدارثه دې دا چې د زور کړل د مخالف کافر دې کوم مخالف کافر دې ابریلہ مخالف کافر دې هغه د سیو رحمانフィル مخالف کافر دې تاسو مون یې اخذ فته ولې مخالفان صح حدیث ته دریافت کیږي لارې ته او پیر کوسيږي دا خو قرب دې او چې په چې صحابه قابل نو سبع قابل سمرا علم دې په دې جهان کې علمي خاورې کړه د پدلې وې وج تعالی چې تاسو را بنا دې په دې شوځه چې به مستنبطه د اولای کذي نه شر او تلاله یا جن اسا که دا سمرا مستانی فضل محل له هغه منه را که سوال پیدا شوه دې چې تاسو شوه دې کې د دې احواله حایله او کې فما ذا يسمعون في تضائف تلك الشتا قد يذمر سخته کې دې ذکر کوي نو الله ویلې جانون حسادهم او بیا جانون رقصا سادهونه ونه وایي حسادهم د فرت داحتنا او د حیرتنا او د کمال حیرتنا آیاتې مبالغه ده دا ټول د کتب کې ځلنل او یہ یا کولم کی تیلی زل زناچہ غوتی دی شی یا جالونا رودوسا سابم نتابر کو اصحابون تھے بیر ورثہ تھے دیم دسی حضور کئ غنور نه نور دی یا جالونا صاباح او ق سید من السماء فی ظلمات او د قرار د تنبیه دی یا دمثال یا دمثال یا دتخیر دی استاخه خلا چرا مثال د منافق ورکئی او بد مثال وررک بلکې مصو هم کې ب زوی ص ب دا دون باران می نه س د پر نه کوې زرو مع رام وور ګړګړدي اوناګاني خو دوی په کې سرونه دګو غګونوې وکوي د فونونه خو خل مطلاق په دی دی چې خه د تن د رووا وانانه دا سر په داولېې د ق به دیکه کار نیم به چ او نیم به ت شي ولله او نوتون کاقدرتې منافت یا م کادون پرکویخ افشاره خو بې دا جمله مستېله دا په یانته چې ددي حال د دي پرېخنا سره چنه دی نو پری بهله چې پرېخنا ختسترې دديلقکو از اخزو ب سر تل استلاکو ب لکه چل چې د املهتونګه وررکې او نهته پته لې د جوری سره چې دیدي دا د سړي نظر نختخته په افاره کللهمانغاهله هم مشرال في کله چې روخواانیا شيته ت کو مطلب دی زیات نه فته ده یا اسلام دی یا ثر د روپقا دی دا درېتیاف دی کہ دا مکلاجی په استمرار جدود د خطر افسار سره دوی مشغول دي په هغه شی باندې چې یې چا دې د ستر واغې څه ساتن حساسات کلیدا کې روزي نو دای څه کار دې په دې جوړو حالاتو کې برېخنام دا او عدم د بریخنام دا جواب ورکړ شو ظاهر شناس دي پتلو کې کار دې د اخنار णاو کې یو قدم واخلي غالي مات او کله چې بیا شي ماحي را شي یوهله خبرفره دا غ ده خلق دې حالات چې کوم دی داته لاظ ما نه ده چې د مشبه د مش سره په ټولو حاله و کې په کوم دی دا مشابهحت لري داته لاظ مع نه ده معې راي د دې نه سرږي کوم دې کمال حیرت او کمال दहशत فيه باهیزيات ورخزالي ولو شاء الله لذهب بسمهم وافوارهم ان الله على كل شيء قدير الله په شعبان دې قدرت والا دې شيخ لغت مایه سه هو ايو له مالو قرته وي تکسي وي ماجون لن موزی موجود واجب لن ممکن لن موزی او دلی اطلاقات مختلف کیگی او قرائر سرطی پتلنگی چی کم شیع مراد دی کل اطلاق کیگی او دل اقراط مرادی وو بکل شیع ناری تقارینی دی حاتی دی ملای سر واجب ممکن موجود واجب موجود و خارجی محال ملوز و ما سر اوکل اطلاق یو مرافي ممکني مطلقن لقد في قرينه سر ان الله على كل شيء قدير الله 파 قوم مناني باند قادر ده خلغ قادر کې قدرت کومناني ممتاني دي دا خبرياده زاتهغو عزيزه ځوابي دي نو اطلاق دا پرلې ده قدرت سره ده دا ممکن پورې تعالو کلي محال پورې نه لې کله اطلاقی کی مراد ممکنې خارنجي وی او موجود دېر لکه ولا تقولن للشيء من فعل <سؤال> ذلك غذن ان شاء الله <سؤال> <سؤال> دا تصور مشیدې صباح نه کومه کله اطلاق راشه مراتب ممکنې حاضرږي او ثابت کنه اسلامر کې انما قول <سؤال> الناشئ <سؤال> النظارۃ <سؤال> نا ان قول <سؤال> الکل <سؤال> خیر قول او کومرات چې سره موجود چیرته حاصل دا حاصل جای دي او کله مرادې موجودی خارجی وقت خلق جو کولم تا خوشیا به از کړه نیوی خو زبان دې نیولا موجودی خارجی نی نور جوات علماء بیانې پځې کتاب الباق وخلاص جاہل بابا اسری مسالہ او قدر بندی پینځه دلایل عبادت وکای دی او رب او هغه رب چې ته ذکر یې او خلا نیکې سات یا راتلو او سم کاغه او اسمان چات چې اورا ورودی دې د برن او وګ نور اوه چې په دې دې نیولو نه ورات ساته سورا نتیجا دې